Nahmaduhu ta'ala wa nasta'ainuhu wa nasta'khfiruhu Wa na'udhu billahi min shiruri ampusina wa min sayyati a'malina May yadihillahu falamudillalah Wa may yudilil falahadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله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 رحمه الله تعالى فقال رحمه الله تعالى قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا صفوان ابن عمرو. قال حدثني عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير أن أبيه وهو جبير ابن نفير قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالساً وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا أضاء أمره فبينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك فلما أضاء أمر الله فصاروا إلى ما ترى دريت كن أولى لما محمد رحمه الله تعالى ستأثر dimana beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami al-Walid ibnu Muslim Kemudian al-Walid ibnu Muslim berkata qala haddhana Safwan ibnu Amrin telah memberitakan kepada kami Safwan ibnu Amrin qala haddhani Abdul Rahman ibnu Jubair telah memberitakan padaku Abdul Rahman ibnu Jubair ibnu Nufail an abiihi dari ayahnya wa jubair ibn nufair beliau mengatakan falamma futiha qubrus ketika suatu negeri yang namanya kubrus telah ditaklukkan oleh kaum muslimin fabaka ba'dhum ila ba'd nam sehingga penduduk negeri tersebut yang tidak mau menerima islam Diperangi oleh kaum muslimin Sehingga penduduk negeri tersebut Menjadi Enam Tunduk kepada kaum muslimin Dan ketika mereka sudah kalah Sehingga Mereka pun antara satu dengan yang lainnya Dari yang tersisa yang masih hidup Menangis Antara satu dengan yang lainnya Kemudian Kemudian Berkata Jubair ibn Nufair rahimahullah, Para ayitu Abad Darda, Radiyallahu anhu jalisan wahdahu yabkih. Maka aku pun melihat Abu Darda yang ikut dalam pasukan tersebut. Abu Darda wahwa huwa umay wa ymir. anhu, Kata beliau saya melihat Abu Darda, radhiyallahu anhu duduk seorang diri kemudian menangis. Maka Jubair pun terheran-heran. Dan Berkata, kepada beliau, ya abdardha, wahai abdardha, ma yubukika. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Pada hari di mana Allah subhanahu wa taala memberikan kemuliaan terhadap Islam dan kepada kaum Muslimin, itu dengan memberikan kemenangan kepada orang-orang kafir sehingga penduduk negeri tersebut pun. Naam ta'alu tunduk kepada kaum muslimin. Maka belum menjawab waihaka ya jubay. Mereka memiliki kekuasaan. Falamma tharaku amrallah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menolak. Maka mereka pun dengan mudahnya naam dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kaum muslimin. Sehingga maksiat Nah, pembangkangan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kehinaan bagi mereka-mereka mereka yang enggan menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi ketika mereka sampai kepada mereka ilmu, sudah sampai kepada mereka hujjah. Maka perhatikan ucapan Abu Darda'a radhiyallahu anhu. Maka jadilah mereka seperti apa yang kau saksikan ketika mereka tidak mau menerima nam seruan Allah Subhanahu wa taala agar mereka masuk Islam agar mereka mau menerima syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ikhwan fil rahimani wa rahimakumullah oleh kerana itu ayyul annas hendaknya kita berhati-hati terhadap enam keengganan kita antum mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala nam dalam hadis yang diriutkan oleh imam al-Bukhari nam dari hadisnya salama Ibn al-Aqwa radiyallahu anhu beliau berkata anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam B shimalhi. Bapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kul biyaminik. Nam. Salamah ibnul Akwa Ar-Rajah berkata. Bahasanya ada seorang yang makan di hadapan Nabi Alaihissalatu Wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Maka Nabi pun berkata. Kul biyaminik. Wahai pulaan, hendaknya engkau makan dengan menggunakan tangan kananmu. Maka apa jawaban orang tersebut? Mastatu'atuh. Saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Makan dengan menggunakan tangan kanan saya. Enam. Maka apa akibat dari pembangkangan tersebut? Berkata salam ibnu al-akwa aradhi anhu. Pamastata'a ayyarfa'a ila fih. Maka orang tersebut tidak mampu lagi. Mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Seketika itu juga. Tangan kanannya menjadi lumpuh disebabkan karena apa? Enggan menggunakan ataupun tidak memperhatikan dan tidak mendengar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi berkata: Mustato'atam. Nam, engkau pasti mem. Nam, kata Nabi Allah Sallallahu Alaihi engkau tidaklah nam. Mengatakan saya tidak mampu kecuali karena sombong. Ya? Namp tidak ada yang menghalangi engkau untuk menggunakan tangan kananmu kecuali karena sombong. Ikhwanul Bid'een, rahimahni, rahimahkumullah. Maka perhatikan kalau dalam perkara seperti ini perkara makan dan minum kita melanggarnya, bagaimana tentunya kalau dalam perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Namp demikian pula ikhwani bid'een. Or rahimani wa rahimakumullah Buasanya tidak ada umat-umat terdahulu mendapatkan azab di dunia ini sebelum di akhirat kecuali disebabkan karena mereka menolak syariat Allah Subhanahu wa taala mereka menolak ajakan rasul mereka yang menyuruh mereka kepada jalan yang benar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pakullan akhadna bizambi tiap-tiap dari mereka kami siksa mereka bizambihi disebabkan karena dosa yang mereka lakukan nam fa kullana akhalna bizambi tiap-tiap dari mereka ay, yang telah Allah Subhanahu wa taala azab turunkan kepada mereka azab pada umat-umat terdahulu seluruhnya disebabkan karena bizambihi dosa yang ia lakukan pamin humman arsalna alaihi hasiba ya. Di antara mereka ada yang kata Allah kami hujani mereka. Turunkan kepada mereka dengan melempari bebatuan. Naam. Wa minhum man akhazat husayha. Di antara mereka ada yang kami siksa. Mereka dengan suara yang keras. Wa minhum man hasafna bihil aru. Di antara mereka ada yang kami siksa. Dengan kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka. Ada yang kami siksa dengan nam ditenggelamkan ke dalam air. Walaupun Allah tidak zalim mereka, tetapi kanu amfusahum zalimun dan tidaklah mereka nam dan tidaklah Allah berbuat aniaya kepada mereka. Allah swt tidak menurunkan azab kepada mereka, kerana Allah berbuat zalim terhadap mereka. Akan tetapi apa kata Allah? Walakin kanu anfusahum yadzlimun, merekalah yang terlebih dahulu berbuat zalim, berbuat maksiat sehingga Allah pun menimpakan kepada mereka azab. Maka ayuhannas, hendaknya kita berhati-hati. 6. Nah, jangan sampai kita melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita ketahui. Jangan sampai kita enggan melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dan menolaknya. Naam. Karena sesungguhnya yang demikan. Naam adalah penyebab datangnya. Ataupun ditempahkannya. Ma' naam. Azab. Naam terhadap orang-orang yang membangkang. Waliyahzubillah. din. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ayuhal -ayuh. ikhwan. Nabi Alaihi Ssalam juga menjelaskan, nam, apabila maksiat, ya, sudah merajalela, kemudian tidak ada upaya untuk mengingkarinya, maka dikhawatirkan, nam, yang lainnya pun akan kena dampak daripada maksiat yang dilakukan oleh seseorang dalam hadisnya Nuhman Ibn Bashir radhiyallahu Anhu Nabi Alayhi Salatu Assalam bersabda mafalul qaimi pihududillahi walwaqi'i fiha kamathali qawmin istahamu ala safinatin pasara ba'duhum a'alaha wa ba'duhum asfalaha naam kata Nabi Alayhi Salatu wasanya perumpamaan orang-orang yang tegak Melaksanakan Hukum-hukum Allah Azza wa Jal Dengan orang-orang yang terjatuh Di dalamnya melakukan pelanggaran Adalah seperti Suatu kaum Yang menaiki perahu Di mana mereka Diundi Sehingga sebagian di atas Sebagian di bawah Nam Wakanan ladhina pi asfalihah Iza aradu Nam, iza Istakau minal mamaru Allah mempaukahum dan adalah orang-orang yang berada di bagian bawah apabila mereka hendak mendapatkan bagian dari air minum mereka harus melewati ataupun mereka harus naik ke atas maka apa kata orang yang di bawah loaana harakna bi nasibina harnaqah walam nuudziman paukana seandainya kita melubangi saja perahu ini sehingga kita tidak Perlu ke atas dan tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas. Nah, apa kata Nabi Alaihissalam, "Fain taraquhum wa ma aradu halaku jami'a". Seandainya mereka membiarkan, nam mereka orang-orang yang dibawa, ya, membiarkan apa yang mereka inginkan berupa merusak ataupun melubangi perahu tersebut maka niscaya mereka akan binasa seluruhnya. Wain akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jamia. Dan seandainya mereka berusaha untuk menghalangi perbuatan mereka berupa melakukan pengerusakan di atas perahu tersebut najaw. Maka mereka akan selamat. Najau wa najau jamia yang di atas al-futufun yang di bawah seluruhnya akan menjadi selamat. Pak ikhwanul muslimin rahiman rahimakumullah perhatikan hari ini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perumpamaan ya terhadap orang-orang yang melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu dengan orang-orang melakukan pelanggaran maka ketika orang-orang yang melaksanakan syariat-syariat Allah tetapi kan, tidak ada upaya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar maka boleh jadi mereka walaupun dia mungkin sibuk melakukan ibadah berupa salat, puasa, haji akan tapi ketika mereka melihat di hadapan mereka orang-orang bermaksiat, kemudian tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan, maka mereka pun akan kena dampak daripada perbuatan maksiat tersebut. Kawan di Pitin, Rahimahillah, Rahimakumullah dan juga disebutkan dalam hadisnya Ummul Hakam Zainab bintu Jash, radhiyallahu anha, beliau berkata, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dhalal Aliya Fazia. وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعربي من شرق شر الطرب فتح اليوم من ردمي عجوز ومعجوج مثل هذه وحلق بأسبوعه الإبهام والتي تليها فقلت, فقلت, فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحين نعم أنهلك وفين الصالحين قال نعم إذا كثر الخبث Ya kata umur umur hakam Zainab bintu Jahash Ummul mukminin. Radio berkata suatu saat Nabi Allah S.W.T masuk menjumpai saya eh, masuk ke dalam rumahnya beliau. Fasya ah, dalam keadaan kaget terkejut sambil mengucapkan La ilaha illallah ketika beliau ya dalam keadaan fasya ah, melu kaget terkejut maka beliau mengucapkan La ilaha illallah wa ilun lil Arabi min syarriqa diktarab. Celakah? Sungguh. Nam, bahaya semakin mendekati bangsa Arab. Telah dibuka pada hari ini, satu lubang, satu celah yang akan dilalui oleh mereka bangsa perusahaan ya'jud dan ma'jud. Seperti ini. Kemudian beliau pun melingkarkan, melingkarkan dua jarinya itu, al-ibham lati latitalia Ibu jari dan jari telunjuknya. Maka beliau berkata, umul berkata berkatanya, Rasulullah, anuh laku wafina s-salihun. Apakah kami akan ikut dibinasakan? Perhatikan. Apakah kita akan ikut juga celaka? Ya, Padahal di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang soleh. Masih ada orang yang salat lima waktu. Ada yang puasa. Ada yang haji. Ada yang pergi umrah. Wapinas salihun. Masih ada orang yang baik. Orang-orang yang soleh. Maka Nabi katakan, Naam. Kalian pun akan ikut mendapatkan dampak dari perbuatan mereka. Orang-orang yang melakukan mausiyat. Ya, izahkah surah Pikul Apabila habas kotoran berupa maksiat telah merajalela di tengah-tengah kalian. Kehwan ibadin, rahimahni rahimakumullah. Karena itu upaya kita, ya dengan mengadakan majlis-majlis ta'lim, mendatangkan para masyarakat setiap tahunnya adalah di antara bentuk upaya mencegah kemungkaran dan yang tentunya adalah kebaikan bagi kita seluruhnya. Ya kepada kaum Muslimin bahkan kepada seluruh makhluk. mahluk. Nam, semoga nasihat singkat ini bermanfaat buat saya dan juga kepada ikhwan ikhwan sekalian dalam ramka musyarakat ikut uh, ta'awun dan dengan ikhwan-ihwan sekalian yang telah memberikan nasihat sebelumnya. Nam, sehingga uh, Ahuna Ustaz Abu Hazim dan Ahuna Ustaz Abu Arkam uh, meminta kepada saya untuk memberikan nasihat singkat ini Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Subhanakallahumma bihamdik Ashadu wa Allah illa anta Astaghfiru kawatu ulaik